Soma, soma, soma. A naše sovice su odletjele na Hirmi, Mirela, Davor, Pećpeo i Matija na seminar studentskih regionalnih radija u Dubrovnik. A jedna od domaćina, Hirmija, Unidu radija iz Dubrovnika... Slatka kao domačica Ana Ljulj pozvala ih je u program Dubrovačkog Unidu Radija. U intervjuu možemo čuti kolege Mostarce Sabraš Radija koji, su po, prvi put, koji po prvi put sudjeluju e, na Hirmi Susretu svako dobro Bosnu i Hercegovino. čutićamo ćemo i našeg davora Pejča, Pejota. Pozdrav Dubrovniku, pozdrav našim sovicama i pozdrav svim kolegama na Hirmi Susretu. Hirmi 15. međunarodni seminar studentskih radija. 19. i 20. prosimca. U kampusu sveučilišta u Dubrovniku. A u srijedu... ROLO! <laughs> u klubu Orlando. I proslava 10-gojna Unidu radija. do po nas ponovno u eteru, dragi slušatelji. Jako mi je drago što vam mogu reći da sam u studiju blažena dama među svim muškarcima. <laughs> I to dva cičaja muškarca iz dakle Radio Abraš. Imam tu Borisa Filipovića i Luku Marianovića. Dobro mi došli. Hvala lijepo. Ali imam tu jednog kršnog sovca, odnosno Riječarina s radio sove. Dobro došao, Hvala na pozivu i evo, pozdrav svim slušateljima. Jako mi je drago što ste nam došli u Eter, što ste nam došli u Dubrovnik. Evo, e, započeću s ovom, pošto se mi ti malo bliže. E, za početak, što ti se svidjelo ovako na prvu? Uvezi i nas i radija, a onda i panela. Pa, gledaj, ja ne znam gdje da počnem, meni bilo sve sjajno. Evo, ja sam u Dubrovniku kao gradu, zadnji put bio kad sam bio u osmom razredu osnovne škole, tako da sam ga sad onako po prvi put ponovno vidio i, i sve te kule i zidine. A po pitanju hirmija, za sad je bilo sve fenomenalno, od e, panela do prostora gdje spavamo, pa u konačnici i do naših druženja. Meni je jako drago što ste vi zadovoljni. Još mi je draže što po prvi puta su tu s nama i uh, naše dragi kolege sa Abrašadija. Ali tako? Uh, vi ste, kako ste mi ono rekli na početku? u inkar. Kako se ono mi rekli da ste radi? <laughs> trenutno trenutnoj inkarnaciji radi. Ajde, molim vas, pojasnite našim slušateljima što se tu događa. Al, pa prije svega, velika hvala na pozivu ovaj, vašu emisiju. Mi smo imali zapravo sreću. Prije koji mjesec dana ovaj, gostovali smo ispred Umladinskog kulturnog centra Brašević na Trećem Uhu gdje smo upoznali Alina a, i onas, tako smo uspostavili neki kontakt i zapravo smo otkrili čitavu jednu radijsku scenu koja tu postoji koja država jedan kontinuitet Uh, što se tiče Abraš radija, mi smo zapravo, zapravo, to je započelo kao dio Abraš medija portala, zapravo službenog portala Vodninskog kulturnog centra Abrašević. Uh, naravno, imali smo različite faze sa web radijom, kako to već kreće. Uh, Trenutna inkarnacija je uh, da smo u partnerstvu sa radijom Otvorena mreža uh, te imamo uh, fair share programa s njima na tjednoj bazi. Evo, kod Fair Share programa, tu se e, lako može uključiti radijesovani su u stvari dio noćnog programa na HRT-u. Tako je, evo, mi smo dio Radio Rijeke, noćni program HRT-a. Imamo dugogodišnju suradnju, već gotovo 8 godina, svaku noć od 22.30 do 1 u jutro. I super funkcionira naša suradnja, od prostora, opreme do terenskog rada, jako puno smo naučili. Evo, imali smo baš danas predstavljanje svih radija, meni se jako svidilo ako radite. Vesela ste ekipa, to mi se sviđa. Nadam se da ste i vi jednako vesela ekipa, kao što smo i mi svi ode možete vidjeti. Stvarno nam se u studiju i našem našoj redakciji nikad više nije feštavalo. Tako da mi je jako drago da ste s nama. Da se vratim ponovno malo na naš hirmi. Evo sutra nam dolazi drugi panel. On će ići u stvari na temu digitalizacije i trendova. Kako su vaša mišljena što se toga tiče? A, pa. Digitalizacija. Mislim, ne da se gubi taj stari romantični pristup radiju. Ovaj, to je, već ću se iskoristiti ovaj termin malo prije inkarnacija radija u novom ruhu. Iskreno me zanima koje, kojim problemima ćemo se baviti sutra na panelu, s obzirom da smo danas upali malo gerjalski pa smo ovaj, propustili samu diskusiju. Više, više o tome sutra Tako je, više ćemo o tome sutra. Svakako ostanite s nama, tako da slušamo se i dalje. 15. međunarodni seminar studentskih radija. 19. i 20. prosinca. U kampusu sve učilišta u Dubrovniku. A u srijedu klubu Orlando i proslava deset godina u idu radija Hvala radio Otočac na ovako lijepim čestitkama. Vjerujte mi, primila sam još ljepše čestitke od mojih kao što sam ih već najavila ovako muškaraca u samnom u studiju da ih ponovno predstavnim samo su Boris Filipović, Luka Marijanović, oni su radio Abraš. I uh, kolega Sova <laughs> odnosno iz rijeke Davor peći još jednom dobrodošli. Uh, Luka, volila bi tebe sada malo čut, ba bi, ja bi pa u redu, Evo ovako, ti si meni malo prije reka da je ovo tebi prvi put u Eteru. Pa prvi put uživo u Eteru, ali nabraš radio sam dio satirične emisije mm -hmm. Onomatablea, Koji činimo na stroj, m, Trojica, Omer Hođić, Nikola Rončević i ja. I evo malo nam reci o toj emisiji, kako to izgleda? Što, koje su teme koje obrađujete? Pa, recimo da objavljujemo, da obrađujemo vijesti aktualne, ali na šaljiv način. Ovo, to je tek u početku, mislim, tek smo dvije emisije ovo, završili. I... No, ja se nadam da se nam to donija negdje na stiku da to mogu poslušati jer zvuči svakako zanimljivo. I naći od toga imamo i mi u u soldi, evo baš sam pričala kolegama prije vas. Isto tako na zanimljiv šaljiv način uh, aktualne ove stvari teme. Mi smo ipak studenti, bitno je da se zabavljamo i šalimo. Uh, ja ne znam, ja mislim više ovo staklo, ovi zidovi znaju. Ali ljudi, moji dragi, nama je deset godina radija. Čestitamo, čestitamo. čestitamo du, čestit... jedno. Da, sutra je velika proslava, večeras u klubu Orlando. Moram vas posjetiti da igramo glazbeni kviz. Nadam se da ste pripremili svoje glasnice. Mm -hmm. Kako da ne tako je, evo, sva ćemo vam lijepo ga spremiti. A, a mene zanima još, a, vama je ovo prvi put na hirmiju. Sutra vi ste nam u stvari ovako malo naknadno došli. A, niste, da, niste posjetili prvi panel, ali sutra ćete biti, sigurna sam da će vam biti drago. Vi ćete i na okrugnom stolu Tu ćemo dogovarati sve oko mreže studentskih radija Takako paneli su otvorenog tipa Svi ste dobrodošli, dragi slušatelji i vi e, Tako da evo ja se nadam da ćemo Napokon raspraviti više o toj studentskoj mreži Da, da će taj ja problem biti riješen zaredom. Da, da e, Radio Sova, e, Imali ste, vidjela sam na predstavljanju Jako puno ovih e, Programa koje ste radili i To mi se baš svidilo. Imamo puno toga što radimo od emisija, kao i vi, informativnog, edukativnog, e, kulturnog karaktera, sportskog, glazbenog, ali paralelno s time radimo i dosta projekata koji nisu usko vezani u sam eter. Dakle, svake godine slavimo rođendan tradicionalno, uvijek u veljači i ove godine je humanitarnog karaktera. Biće nam i stand-up i sami bendovi koji će nastupati. E, također, sudjelujemo u riječkoj regati Fiumanka, e, pa zatim smo prošli hirmi prije šest mjeseci organizirali u Rijeci evo, i neki od vas su bili prisutni i puno, puno toga radimo live javljanje izvana sa re-roka i slično super, znači baš pre dobro ja sam se nadala da ćemo evo mi čim dobijemo tu opremu, tu malu miksetizu da idemo van vani više da se javljamo uživo od svugdje tako da evo nadam se da će se to i nama ostvariti. Uh, vi ste mi spomenuli bili ste tu na trećem uhu dakle uvanje već drugi put da ste u stvaru dubrovnik u jednom kratkom periodu. <laughs> da, ispred obrašujeća. Tako je, evo, za sada kako vam je sve kakva se sviđa. Prvo naš radio. Pa. <laughs> Sviđaju mi se ove panafričke boje prije svega. <laughs> studij vam je super, super ste ekipa. Hvala vam na kostuprimstvu, hvala na pozivu. Hvala vam što ste se odazvali. Kažem još jednom, jako nam je drago kad nam se ovako preključuju novi ljudi. Dobili smo ove godine i radio prese i njih ćemo čuti nešto kasnije. Tako da svakako ostanite s nama, bit će tu svega. A sada moj tonski realizator Tolja pušta vam predobru glazbu, zato ostanite na 97,5. Eto, mogli ste čuti kako se naše kolege zabavljaju u Dubrovniku, mogli ste čuti neke nove riječi kao sovaci, čičavi, to ćemo morati apelirati na naša kolega iz Dubrovnika da nam pošalju u, u inbox makar radio sove da mi čujemo što to znači to čičavi momci kad je već naš davor page peo čičav, a do tada ostanite uz program radija sove.